переплівшись із сухим буреломом і буйними заростями трав, він утворював такі непролазні хащі, крізь які без сокири чи ножа сікача продертись неможливо. Для дичини тут привілля роздолля. Не раз і не двічі натикалися хлопці на стада гривастих зубрів, котрі спокійно випасалися на росянистих галявинах. То тут, то там мелькали серед кущів гіллясті роги лосів та оленів. З ярух долітав глухий ведмежий рик. А зайців, лисиць, козуль, борсуків, куниць, вовків, бобрів та іншої дрібноти – і не злічити. Ледь помітна дорога, по якій пробиралися три вершники. Спочатку вивели їх на заболочену заплаву якоїсь невеличкої, перетнутої бобровими гатями річки, а потім на високий пагорб, порослий лісом. Пагорб раптово закінчився урвистою кручею. Утвершники зупинилися і спішилися, не в силі вимовити їй слово від захоплення. Яке чудове видиво, яка неозора далечінь, яка широчинь!» відкрилася перед ними. Одних висота лякає, інших окрилює. Незважаючи на утому, Київ відчув, як щось радісне і прекрасне раптом увійшло в його серце аж хотілося співати або летіти. Йому здалося, що звідси видно півсвіту. Така неосяжно-прозородалич, пронизана сонцем, простяглася в безмежжя. Перед ним лежала прекрасно дивна країна, помережена ріками, заводями, озерами, протоками, укрита темно-зеленими лісами – і буйними зеленими травами Заквітчена свіжими барвами Яких він ні разу не бачив у степу Країна, котру можна вимріяти лише в касті Або побачити в вісні Його молодші супутники Теж завмерли від зачудування І довго стояли мовчки Вражені Незвичайністю, могутністю і красою краєвиду, що відкривався перед ними. Ось ми і приїхали, тихо сказав кий і показав рукою на широкий поділ. Тут живе наш стрий, межамер. Хлопці глянули вниз, там, на рівному березі, невеликої, повноводої річки по Виднілося чимале селище. Над очеретяними дахами дерев'яних хиж звелися сизі дими. За річкою на оболоні паслася худоба. Біля дощаної пристані, де погойдувались на воді темні човни, юрмилися люди. А ще далі, за зеленими лугами і жовтими пісками, виблискував проти сонця широкими плесами. Дніпро. У гарному місті живе наш дядько. вигукнув хорив. Привілля яке? Не дивно, що він не захотів після розгрому Аттіли повертатися на Рось. Не дивно, погодився з братом Кий. Справді тут гарно. Вони ще якийсь час милувалися розкішним краєвидом що розлягався на північ, на схід і на південь, а потім, ведучи коней на поводах, спустилися крутою стежкою вниз. Селище зустріло їх гавкотом собак і гомоном людських голосів, що линув з берега почайне. Там саме причали рибальські човни, і до них зійшлися з кошиками і міхами Усі, хто залишався вдома і нетерпляче ждав улову, щоб поласувати смаженим лином або вареною з укропом і цибулею юшкою зі стерляді,